Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98 on Bányai Géza Ma a Miklós Jender emlékének szánt műsor második részét hallják. Miklós Jendre, építész, urbanista, író és tanár, tíz éven át volt munkatársunk a civil rádió nagyvárosi dilemmák műhelybeszélgetés sorozatában és rendezvényein. Rendkívüli műveltségű és az igazságnak mélyen elkötelezett ember volt. Azokból a beszélgetésekből idézünk fel részleteket, melyekben kedves témájáról, amíg ma is felfedezésre váló kiváló magyar filozófusok, Karácsony Sándor, Fülep Lajos, Szabó Lajos, Tábor Béla, Hambas Béla és mások tanításáról beszél. Az első részben a modern, globalista világkép alapvető problémáiról és az abból kiutat mutató régi új gondolatokról beszélgettünk. Ma a dialógus jelentőségéről és az én önzése helyébe lépő te, emberi értékeiről lesz szó. Tett ennél, mert karácsony nem egyszerűen egy filozófiai elméletet, hanem egy pedagógiai gyakorlatot is kifejleszhet A rendszerünk az a lényeg, hogy az európai filozófia alapfogalmait, a lélektan, logika, ezeket olyan módon alkított, a társas-lélektan, társas logika. Ilyen, ilyen módon aztán például a karácsony Sándor túllép az individuál pszichológián, tehát ezeket a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 Az a valami, amiben én beágyazódom, az ilyen száguló körökben épül föl körülöttem. Tehát, tehát mindenek előtt, mindenek előtt az a családom, ahol a nyelvemet elsajátítom. Úgy, fölnevelt egy kisgyerekkorom óta is, hogy ilyen nyelven beszélek, vagy ilyen uh, élményekre tettem szert, az a családomba történt, hát akárhogy is veszük. Uh, aztán uh, egy ilyen társadalom kapcsolat, az a lakóközösség, ahol a, a életmel töltöttem, vagy töltöm a, a mai napig, hát kivéve modern nagyváros ahol ezek a lakóközössége teljesen szé és atomizálódtak, de ez, ez részletkérdés, a lényegén nem változott. És hát egy ilyen valami, nem utolsó sorban, az a egész közösség, az a nemzet is, amelyiknek a sorsában osztozom, és amelyik a nyelvét beszélem, amelyiknek a kultúráját valamelyest elsajátítottam, illetőleg, hát én ezen a kultúrán belül tudom csak kifejezni magamat. Ezekből a körökből kilépni egyszerűen nem lehet. Uh -huh. Lehet betegesen viszonyulni hozzá, de kilépni akkor sem lehet belőle. Uh -huh. A magyar gondolkodók megtalálták azt a harmadik lehetőséget, ami a, a 20. századon nagy részt elveszett. Ugye a 20. századnak az egyik meghatározója, ami manapság uralkodik, ez az, az individuum Csak én vagyok, csak én számítok, mindenki más le van ejtve, majd az én érdekeim. Majd én kiharcolom magamnak. Ez individualizmnak hívva. A másik a kollektivizmus. A nagy proletariátus nem tudom, hogy a dicső szovjet nép, vagy a dicső német nép, vagy a nem tudom, hogy Ez a fajta tulajdonképpen megfoghatatlan kollektíva, ami aztán megint csak arra alkalmas, hogy az embert eltapossa. Ugye ha a dicső német nép számít, akkor innentől fogva, én már csak egy ágyútól telik vagyok a dicső német nép szolgálatában. Ez, hogy pont, a dicső német nép azt mondja, hogy a hitel adófat kell a világurává tenni, az nem is az a lényeg, hanem, hanem az, hogy a dicső német nép hivatkozása engem, mint embert likvidálni tudnak. Na most, ez, ez két zsákutca, de egyik sem működik. A dolog lényeg az, hogy, hogy igenis, ezek a, ezek a társaságok, ezek, ezek jelentik az emberi létezésnek a lényegét. ez az szűkülő körökben, tehát végsősorban természetesen nem arról van szó, hogy az emberiség ne számítana semmit, természetesen nem, hanem csak arról van szó, hogy, hogy ekkorát nem lehet ugrani. Mondok egy, egy egyszerű példát rá, ott van az orosz baba hogy az orosz baba az nem egyéb, mint egy nagy fabábú, amit szét lehet csavarni, és akkor benne van egy kisebb fabábú. Azt megint szét lehet csavarni, stb. stb. A végén egy iciri-piciri kis fabábú találunk, már nem lehet csavarni. Na, körülbelül ilyesféle módon épül fel az ember világa is. Az iciri-piciri, amit nem lehet csavarni az én vagyok, hát ugye nekem mondjuk lehet amputálni a kezemet, lábamat vagy a fejemet, az már nem én vagyok. Tehát engem nem lehet csavarni, Viszont, hogyha ezeket a dolgokat kiszedjük. És akkor csupánzik is íri picili valami van abban óriás babába, akkor nagyon lötyögni fog benne, és nagyon rosszul érzi magát szemlátomást. Kik azok a nevek, akiket hmm. azt mondod, hogy még tessék el menni és olvasni. Van egy, egy rendkívül eredeti, zseniális gondolkodók, akit nem ismer senki pontság Magyarországon Szabolajosnak hívják, és azért kell itt mindjárt itt megemlítenem őt, mert ő volt a másik alaki ennek a fajta dialógikus gondolkodásnak. A válogatott írásai tényes titok címmel jelentek meg, nagyon Nehezen hozzáférhető három gondolkodó, Szabolajos, Hanvas Bél és Tábor 1945-ben egy beszélgetéshozatot szerveztek, aminek a lényeg az volt, hogy a világnak az új szellemi alapjait miképpen kellene megteremteni, aztán a, a mégis nagyjából a kommunista diktatúra vetett véget egyébek között ennek is. Szabolajosnak pontosan ez a felfogása a világról, tehát hogy a, a világ felépítése dialógusokon keresztül mm. valósulhat meg kizárólag dialógusban is benne foglaltatnak azok a már nem élő emberek, akikkel szintén dialógust lehet folytatni. Dehát Szabadós számmal szám különösen lényeges az, hogy ezt a dialógust egy útól az Istenne való kapcsolaton keresztül lehet csak is kizárólag megvalósítani.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 van például egy egész kicsi írása, amelyek az a címa Jóisten uzsonnája. Valami ilyesféle van az írvá, a dologban, hogy a, a Jóisten uzsonnálja úgy néz ki, hogy a jégszekrényből délután négykor kiveszi a, a földi eperet, tesz rá egy kis tejszínhabot, és ezt ilyen módon eszi meg. A romlás kezdete mondja, hogy ott kezdődik, amikor ezt a földi epret megszokrozzuk. Tudik, ez már nem a, a világ természetnek a magától élvezése, hanem ez már a zabálás kategóriába tartozik. Ezt emberi a Ferrének a, a pár vezető híres film, a Nagy Zabálás, ahol éppen erről szól, hogy halál zabálják el magukat Az emberek. Egyébként a, ennek megvan a maga tudományos elnevezési bulémiának hívják, amikor a mértékét elveszített, a világot elvezett idegbeteg ö, hat Fosszét halára zabálja magát, és ebbe fog bepusztulni. A modern társadalom, legalábbis ennek a úgynevezett jóli társalam része igen erőteljesen tart a bulimá betegség felé, de erről szólt ez a bizonyos film is, és tulajdonképpen ezt szimbolizálja Hangosbjörn, amikor azt állítja, hogy a földi ember megtuklásával kezdődik a világromlása. Másik kicsi írás. Szándékosan a kicsi írásokról beszélek, mert a, a nagyokat itt nem lehet egy Másik kicsi írás a rántott levesről szól, amihez csak liszt kell én én én Némi só, meg víz, semmi egyéb. Most a, el van a rántott levestől, egyik az emberiség utolsó reménységeinek, de nem is ez az érdekes, hanem az a csodálatos mondat, hogy a rántott levesről szól. Olyan olcsó, hogy nem érdemes hamisítani. A létezésnél a végső egy olcsó. Írt megrendítő karikatúrákat el az egész modern szörnyűségről, amiben élnünk kell. Mondjuk azt szeretem benne, hogy humorát tudja tenni a legszörnyűbb dolgokat. És van egy ilyen mondata, hogy azok után, amiket én átéltem, szeretném látni, van-e valami, ami el tudná venni a kedvet. Nagyon régóta beszélgetünk, és láthatóan ez neked a szívedméből fakadó örömet jelent, hogyha erről beszélhetsz. Hogyan jutottál oda, hogy erre rá... Találjál. Arra, hogy a gondolkodási irányba menj, ezt kutasd, ezt próbál tanítani, ezekkel az írokkal foglalkozzál, tőlük tanuljál. Mérnök emberként annyi minden mást is megtehetnél. Két dolog van itt. Egyik az, hogy hát apámnak a könyvtárából elég sok mindent ismertem. Elégül karácsonsájadónak rengeteg, majdnem minden könyve megvolt. Megvolt Hanvas Béla is, Kerényi Károly, Várkonyi szóval ezeket én gyerekkoromban olvashattam, és fölkeltették az érdeklődésemet. Most, hogy miért lettem érnök, az egy külön történet erről, erről aztán nem kívánok most beszélni, túlságosan messzire vezetne. De a másik az, hogy végül is írni ezekkel foglalkozni, egész egyszerűen úgy kezdtem, hogy megkértek rá. Úgy kezdődött a dolog, hogy magyar szemlében egyszer jött valami körkérdés, hogy kinek mi a véleménye a folyóiratról, de ez olyan volt, hogy van, x-elni kellett mindenféle rubikákat, nem érdekelt különösebben, viszont írtam egy hosszú, több véleményt, amiben az volt, hogy az a bajom vele, hogy nem azt csinálja, amit kellene, mert a, a dolg az lenne, hogy az elásott magyar hagyományt valamiképpen napfére hozni, és erre és némi meglepetésemre egyrészt leközölték az írásomat, másikben főszereteket azt mondta, hogy hát így gondol, akkor írt meg úgyhogy elkezdtem magyar szemles számára írni ezeket a írásokat, aztán ebből végül kikerekedett egy könyv, és aztán azóta is így ezekkel foglalkozom. Tehát a, ugye a nagy görög gondolkodó Iraklaitos mondja, hogy a, a logoszlángja saját magát táplálja, ez szó szerint így van, tehát belülről, tehát önmagából lesz egyre több és több, tehát ha ez, ez nincsen, akkor ezt kicsit nem csináltam volna, így viszont egyre nagyobb és nagyobb munkát és összefüggéseket ad, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni működik a szellem tulajdonképpen, ez egy erre vonatkozó példa is.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 Vannak-e ennek egyéb olyan módszerei, amit kéne alkalmaznunk? különös annak fényében mondom, hogy a dialógusnak vannak nyugati ponturői is, én elsősorban David Bomra gondolok, aki ennek egy egész komoly, újkori mozgalmat indított a dialógus elterjesztésére, és mindenféle, hát mondjuk úgy, hogy szabályt vagy javaslatot tesz, hogy ez hogy tudjon kibontakozni a legjobban. Nagyon sok van ilyen formán nyugaton a dialógus filozófia oldalán, mondjuk egy párat ott, ott volt a nagy református teológus Karl Barth. Aztán a katolikus Ferdinand Ebner. Több zsidó filozófus van dialógus filozófiából. Martin Buber, Franz Rosenzweig, vagy Emmanuel Lévin, azt tudnám mondani. Itt nálunk Magyarországon Szabolajos Táborbéla és Karácsony Sándor, akiről beszéltünk is. Tehát, tehát több ilyen kezdemény van nyugaton is. Karácsonyt azért tartom ebből a sorból kiemelhetőnek, mert ő nem egyszerűen gondolkodott, nem praktizált is, hogy úgy mm -hmm. mondjam. Tehát, tehát az, hogy ennek a dolognak a következtetéseit és le tudta vonni a gyakorlat életben, tehát elsősorban nem módszertana van, nem emlékedései vannak a dologról, hanem gyakorlata. Úgy érzem a szívem én, hogy ez a dialógus mindarra a feszültségre, ami a világunkat jellemzésre, a reménytelenségre, fontos gyógyító hatással lehet. Amikor a határok közé szorítva ezzel a szakosodott gondolkodással, ezzel a nyugati, nagyon célra orientált gondolkodással rohanunk előre, és a saját célinkat ütköztetjük, akkor nincs dialógus, hanem akkor harc van és verseny van, és ez fölörli az embert. Vagy pedig vesztessé teszi mondjuk a politikában a választókat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 kell viselkedni hozzá. Ezen a mulatságos kis példa. Egyszer még a 90-es években ez a francia és jobb löpen eljött Budapest és tartott valami nagy gyűlést a Kossuth téren. Elmentem meghallgatni, kíváncsi voltam rá, hogy néz ki egy ilyen. Most a következőkkel mondjam, le a kalap a löpen előtt, mint szónok előtt, klasszikusan szép, lókikoran értelmesen francia módon felépített beszédet mondott, és a imponáló, olyan szépen emlegette a magyarok dolgait a bartok, Bélától kezdve 56-os forradalomig, meg minden ebben a is sebeket és sérelmeket. Van. Utána emment Belgrádba, gondolom Belgrádba, trianon egészen másképp. Na mindegy, nem ez az érdekes Géza, hanem az, hogy, mm. hogy azért, azért ragadt meg bennem, mert ez alapján szemlátomás figyelt arra, hogy kiknek beszél. Mm. A természetes dolog volna egy politikus részéről, is nagyon borzasztó ezek a mostani politikusok. De, de ez a, a mi általunk dialógusnak gondoltam, amitől ez egy borzasztó messze áll, mert ez, ez, ez egy szónoki technika. De, elég messze áll, de, de egy bizonyos logika alatt, mégis a közös benne, az, mm -hmm. hogy figyelt rá, hogy kikhez beszél.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 Ezzel kezdődik, ezzel kezdődik. A Karácsony Sándónak van ezzel kapcsolatban egy borzasztó, érdekes észrevétele. Itt arról van szó, hogy valami kérdésben vitatkozunk egymással, nem értünk egyet. És a Karácsony megrabbítása következő. Akkor sikerült téged tökéletesen meggyőznünk, hogy a szóban forgó kérdés meg tudtam világítani a te álláspontodról. Ha így veszük, akkor a, a beszélgetés valami empátiával kezdődik. Tehát úgy nagyjából sejtenem kell valamit arról, hogy te mit gondolsz, és e, amit te gondolsz, az én, én, én, én nekem nem az a, a dolgom, hogy ott téged meggyőzzek és leengedelje ez Általában ez a nyugati elvonul gondolkodásnak ez a sajátossága. Ugye hát én olvastam 50 filozófiai könyvet, nevetséges, hogy hozta hogy ezt hozzá, majd hallgass szépen az ilyen okosságaimat. Uh -huh. Na, tehát úgy kérdő, mindegy, végül, végül, végül is lehet, hogy meg nem téged valóban győzni ezen a módon, mert nem tudtál ellene mit fölhozni, még meg is ragadt benne az érvelését, de egy biztos, ez a valaki, akit ilyen módon meggyőztelek, ez már nem egészen te vagy. Te magad a saját magad gondolkodás értékrendjével, itt némileg háttérbe szorultál mindahhoz képest, amit egy ilyen okos embertől hallottál.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 gondolok, hogy oké, okay, én, én meg szeretném a legalább a szűkebb környezetemben ezt a békét meg akarom teremteni. Van -e erre nekem időm? Ebben az úgynevezett rohanó világban meg lehet ezt csinálni? Történt egyszer, hogy egy néger törzsvő, Afrikai néger törzsvőnök szemrehányan azt mondta az európai vendégének. Ti néktek, európaiaknak van órátok és nincs időtök. Mindigünk afrikaiaknak nincs óránk, és van itt. <gül> ez a rohanás, ez maga a pusztított szóval rohanás, ha se tudjuk, hogy, hogy honnan és hová jönnek az információk, tömegesül. Ez a tüntetik információ, mert dezinformáció egyébként. Tényleg mulatságos személyes élményem, elég gyakran jönnek hozzá mindenféle ismerősöget, hogy te, mi van ezzel, mit szólsz hozzá, hogy lehet, mi történt. Első körben mindig nevetni szoktam. Öregem, te nézed a tévét, te állgatod a rádiót, te olvasod az újságot, én egyiket sem csinálom. De ahogy te tudod. Igen, uh -huh. valami összefüggésébként valószínűleg tényleg van. Azért fordulnak hozzám, mert én mindezekkel nem foglalkozom. Tehát magyarul, én nekem van időm gondolkodni. Ez a, ez, a, ez, a, ez a médiakultúra ez valami egészen elképesztő, hogy ez milyen torzulást fog végezni az emberekbe az jobb nem is belegondolni. Mint egy ismerősöm azt mondta, hátborzongató élményben volt része, valami cigánytelepen járt éppen, és üres volt az egész utca. Ezek a 8-10 éves cigány gyerekek, akik általában utcán szoktak ugrándozni, randalizni, mindenfene, ez mind otthon ült és bámulta a tévét. Azt mondja, hogy kísérleti volt, ha hát egy 8 éves gyerek nem az utcán játszik, ugrál és mindenféle a tévét bámulja, akkor nagyon-nagyon rossz dolog van itt. Mm -hmm. Úgyhogy ezt, ezt én magam is kísértetjesnek tartom. Ami a tévében látok, az nem valóságos, hogyha a, a, a pistával pufoszkodom, az itt az az egy valóságos e, valami, és ezekből a utcán ugráló gyerekekből valóságos ember lesz egyszer. Hogy ki lesz azokból, aki a életet tévé tölti, abban jobb nem is lesz. És az tartom. a döbbenetes, hogy ugye azt mondják, hogy de hát van egy csomó hasznos dolog is a tévében. Mégis a, azok az emberek, akik ma az emberiség nagy gondolkodójával és, és útmutatásával, utatója váltak, nem a tévén nőttek fel. Az a lényeges sajnos a tévének, hogy nem lehet megemészteni. A, a, rádió, a rádió egy fokkal azért jobb a tévénél, mert a, a tévé az megköti az embernek a vizuális fantáziát Igen. is. Tehát ha, ha például rádiót hallgathatsz, például mondjuk hallgathatsz, hogy közben csinálsz valami mást is elég gyakran csinálnak élet az ember. főleg a zenét, de akár még ilyen egyszerű prózai szöveg mellett is csinálhat az ember más tévé mellett, nem csinálhat más, de ennek a tévének pedig az a legfőbb ö, ö, gondja is problémája, hogy megakadályozza az ember belső fantázájának a kibontakozását. Tehát ez az egyik gond. Ö, úgy értem ezt, hogy ha az ember elkezd könyvet olvasni gyerekkorában, ö, és rájön arra, mi az olvas, akkor gyakorlatilag ez a könyv, ez elindít benne egy belső a Valamiképpen azért izgalmas, azért érdekes a könyv, mert úgy kvázi ott vagyok a lapjai között, magam előtt látom. Most ez egyébként a esztizikai függetlenül egy alapfeltétel minden más ismercését. Így tanul meg az ember olvasni. Egy komoly tudományos könyvet és elszús volt is, csak az a valaki ö, tud fölfogni és tanulni belőle, ö, akiben működik ez a fajta olvasási készség, hogy benne van. Most aki amióta nem olvasnak az emberek, hanem téve nézik a, akár nem is szaponaprákat, nem bármi mást is, ez visszafejleszti ezt a típusú fantáziát. Nem indul meg benne a belsőmény, de sajnos én magam is tapasztalom a mai fiatalok között, hogy nem tudnak olvasni. Uh -huh. Tehát ez, hogy, hogy kiesik a könyv a kezedből, nem tudom leszkét sem megtanul.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 nézem a tévében az afrikai szavannát, a, a elefántokat, vagy oroszlánokat, glúkat, mindenfenéket, aztán vége van a műsornak, akkor következik egy, egy, egy híradó arról, hogy, hogy Burmában megint árvíz volt, aztán következik egy beszámoló második világháború bombázásairól, aztán nem tudom, csoda, végignéztem az egész esti volt, az egészből nem marad meg semmi, fő főesetben belőle. Mm -hmm. Tehát semmiféle információ nem adott, egy nagy szürke kvacsvasszával volt. De, hogyha én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 Tudok is már egy-két dolgot róla, el tudom tenni magamba az egészet, és akkor bekapcsolom a tévét, és akkor nagyon értékes dolgokat mond egy, egy nyugdíjas német tábornok az egész Ettől a is én több lettem, és tanultam hmm. belőle. De amikor kimondod azt, hogy a tév, vagy a rádió, vagy a média, akkor nem arról van szó, hogy az csak értéktelen dolgot tartalmaz, hanem arról, hogy mint egy massza, annak van egy ilyen kifejezetten agymosó szándéka, egyszerűen valamit el akar érni egy adott esetben, egy piacot szeretne megdolgozni mm <laughs> A másik esetben esetleg egy ideológiára szeretne rávenni, de az interaktivitást, ami a dialógusban venne, van mindenképpen megöli. Én a dialógusnak a lényegét szeretném jobban föltárni, vagy megérteni, hisz valahol kontrasztban van ez a tévével, meg bizonyos segintben a, a rádiónak az általános ilyen zümögő felhasználásával is ö, azért kontrasztban van, mert egy pánik érzésnek a fölfokozását szolgálja nagyon sok műsor például. Vagy azért, mert azt akarja, valamit megvegyenek, vagy azért, mert azt akarja, hogy valakire szavazzanak. De mi most valami egész másról próbáltunk beszélni. Itt a legfontosabbat már, már említettem is, az, hogy oda kell figyelni Igen. a másikra, tehát meg kell próbálni kipuhatolni, vagy, vagy megérezni, hogy voltak is mis gondol, aztán törni kell a fejemet az, hogy szerintem ez nem, valahogy nem stimmel, tehát meg kéne győznöm, hogy ez, ez, így, ez így nem megy. Most hogyan, hogyan lehet valakit meggyőzni? Mondjuk egyik eset az, hogy meg akarod győzni valamiről, ami szerinted helytelen. Hogyan lehet valakit meggyőzni arról, hogy ez helytelen? Egyféle, egyféle módon lehet csak a saját gondolkodásának a bizonyos alapjai kell visszamenni. Tehát van egy bizonyos pont, ahol már egyet tudunk érteni egymással, meg ezt a bizonyos pontot meg kell keresni, és akkor ebből a pontból kiindulva már, már te is megértheted, hogy ezt a dolgot miért gondoltad. De akkor nem osz. lehetséges, hogy én nem meggyőzni akarom majd a végén, hanem egy új fajta igazságnak a föltárását fogjuk Persze, persze, erről van. Szó. Igen, egy újfajta igazság föltárását. Igen, általában normál esetben ez volna az ilyen dialógusnak a véső kimenetele. Persze a legtöbb dialógus tényleg abból indul ki, hogy egy, egy tájékozottabb és egy kérdési tájékozott ember beszélget egymással. Erről eszembe jut egy, egy klasszikus rabbi vicc. Utazik a vonaton a munkácsi rabbi a bokherével, aztán egyszer csak fölszáll a vonatra a sárospataki rabbi. Ó, két régi barát nagyon megörülnek egymásnak, boldogan megőrlik egymást, aztán leülnek a vonaton egymás mellé, ott üldögélnek szóltanó hosszú ideig, aztán leszáll a Sáros pataki, rabbi, megint barátságosan elköszönnek, és a, a bókenek nagyon szúrja a szemét a dolog. Rabbi kérdi a, a, a, a mesterétől, de szeretette ezt a Sáros pataki, rabbi. Hogy nem szeretném, test jó barátom. De Rabbi, hát itt ültetek egymás mellett órákat, egy szót nem szóltatok egymáshoz, hát mm -hmm. hogy lehet? Nézd, fiam, én egy nagyon okos ember vagyok. A Zárospateg Rabbi is egy nagyon okos ember. Hát mit mondhatnánk egymásnak? <gül> Általában egy, egy, egy okos és egy kevésbé okos ember szokott, legalábbis adott vonatkozásban ö, okosabb és kevésbé okos szokott lenni. De egy, egy, egy elég gyakori kísértés az okosabb embernek az, hogy ha nyilvánvalóan a kevésbé okosat meg akarja győzni valamiről. Uh -huh. Ha már az 4 metró a kedvenc témám így följött, akkor ezt a példaképvét föl is használhatjuk. Ö, a helyzet az, hogy a nézs kapcsolatban soha semmiféle diológus nem volt, egyszerűen azért, mert azokat a szakembereket, akiknek ellenvéleményük volt, azokat soha nem engedték valóságos nyilvánosság elé. Eléggé nyilvánvaló, hogy a metroépítés ö, ö, semmiféle esélyt nem kapott volna egy ilyen lógyban. Magyarul könnyű lett volna lemosni a metroépítőknek az érveit, hát éppen ezért nem járultak hozzá. Ez, ez is egyéb, egyébek közt a médiastruktúrának az egyik anomália, hogy ilyen rengeteg sok függ attól, hogy kit, hogyan jutatnak a médiához. A 20. század egyik legfontosabb gondolkodója Goebbelsz doktor, van, aki nevet nem ismeri. A Goebbelsz doktor mondta azt egy alkalommal, hogy vegyél egy hazugságot, mondd el milliószor és igazság lesz belőle. Nagyon érdekes mondat ez, de hiányos. És csak akkor lesz igazság az egymilliós hazugságból, hogyha az ellenvéleményt nem engeded megnyilvánulni. Tehát ez még hozzá tartozik. A hazugságra nem lehet tartósan építeni. Ez végül is doktor végzete is az lett, hogy amit csináltak, az hazugság volt, és a hazugság előbb-utóbb megbukik. Nem mondok egy konkrét esetemet a kapcsolatba, kapcsolatban. Egyszer a fölcsömet szopogattam egy talponálóba, és a csapos éppen amiatt szentségelt, mert kiszámította, hogy mennyi adóteher van egy -e ciboron, amit ő kimér, nagyon sok volt rajta, és emiatt káromkodott. Hallgattam egy darabig, aztán azt mondta nekem, hogy nézze, nem abban van a baj, hogy maga adót fizet. Egy normális ország nem működhet adóbevétel nélkül hanem abban van a baj, hogy magának semmi beleszólása nincsen abból, hogy a maga pénzével mit csinálnak. De nem is erről akartam beszélni, hanem arról, hogy hogyan lehet megszerezni azt a fajta megbízható, látok egy pofát a tévérben most, azt honnan tudjam, hogy az igazat mond -e, vagy nem mond -e, hogy meg lehet -e bízni benne, jót akar-e, vagy nem jót akar, honnan, honnan fenéből lehet ezt ö, megtudni. Hát a politikáról azt tanítják, hogy ez nem egyik, mint a Tehát a parlamentünk egyik képviselője mondta a minap azt, hogy a politikusnak az a dolga, hogy hazudjon. Sajnos a bízható dolgot nem tudok mondani. Ezt, hogy, hogy kive bízhatunk meg, ezt a világon senki nem tudja másképpen elérni, mint hosszas és szívós munkával bizonyított tettekkel. A gondolkodást nem lehet ebben megsporolni, tehát ebben a tekintsű dialógusnak a politikai programbeszédet bizonyos értelemben, és az is kétségtelen, hogy ebben a beszédben a ott látható politikus az okosabb, olyan értelemben, hogy ő fogja diktálni végül is a tempót, hogyha megválasztják. Tehát én mindenképpen hozzáképest egy alsóbb helyzetben vagyok ezen vitás. Nekem erőfeszítést kell tennem arra, hogy próbáljam megérteni, hogy mi is ez az egész, és miért megy kell. Kell ismereteimnek lenni a világban, de persze a világról ismereteim lehet, hogy ezek is hazugságon alapulnak, mert az egész média világ máshol ez, az egész üzleti világ Esetén, valahol el kell jutni odáig, hogy ezt a fajta önállóságot visszaszerezzük. Az én fejem fölött eldönthetnek dolgokat, de a mi fejünk fölött nem. De ez az kell, hogy legyen olyan, hogy mi. Abba, hogy mi, az én és a mi közt van egy válaszó vagy választó vonal. Igen. Még, még egyszer hangsúlyoznám, és leszögezném azt, hogy az a felfogás, hogy én vagyok, hogy egyes ember van, és ebből körülbelül, ez a felfogás egész egyszerűen tévedés. Épp olyan tévedés, mint hogyha azt mondanánk, hogy a, a világ egyetem a körül forog. Nem a hold forog, tehát aki ezt mondja, az tévedés, aki azt mondja, hogy az egyes ember létezik, és ez az alapja mindennek, ez pontosan ugyan a tévedés. De ez egy... látszólag nem tévedésnek, következő... mert a végtelen űrben mindig én vagyok a középpontban. E igen, következő, következő van. Én, én a magam szenszögében ezt kétségű úgy látom, a, a kisgyerek is a világ közepének hiszi magát, amikor ilyes aztán ordít a szüleinek, hogy adjanak neki enni. Tehát ő magát a középpontban hiszi. Természetesen mi... Okosabban vagyunk, látjuk, hogy a gyerek egyáltalán csak akkor létezik, hogy jön a mama, aztán megeteti. Tehát ez valami félreértés volt, ami hát, hozzátartozik az ember létezéshez, de tudni kell, hogy természetesen nem így van. Mondok egy egyszerű szemlézető példátra, egy olyan ember, akiről látszólag tényleg abszolút egyedül a a szigeten. Ott aztán ő egyedül van, hát miközben a ember? Ott Az a köz a Robinsonnak a többi emberhez, magánosan egy szigeten, hogy mint azt, amit csinál, azt más emberek munkájából csinálta meg. Tehát a Robizon úgy gondolkodik, tessék elovasni a könyvet, mint hogy egy társadalom lenne, a magánosság ellen ilyen módon küzd, mintha egy kis társadalom lenne körülötte teljesen. Úgy gondolkodik, úgy viselkedik, imádkodik az Istenhez, és épít magának kunyhot, meg minden fincfáncokat összeszed, de miből kére? A hajótörésnek a roncsaiból. Tehát. A Robinson tele van olyan tárgyakkal, amiket más emberek csináltak, és ő ezt felhasználja. Tehát egy egészen félső eset Robinson a, a lakatlan szigeten, és még ez a robinson is lehet látni, hogy nincs értelme annak beszélni, egyetlen ember, akinek semmi köze, senki másod. Hát pontosan, hogy nagyon is bele van ágyazva. Na no most ez a dolog ez viszont még akkor is igaz, hogyha valaki szembefordul a többi ember, és szembefordul a társadalom akkor még mindig ennek a társadalomnak a része, csak egy másféle összefüggésben. Mondjuk egy közismert, szemléltető példát a harmadik Richard, aki elhatározza magá, hogy gazember lesz. Az ember önmagában a világtól független nem lehet az ember. Én gazember csak olyan módon lehetek, hogy jó kitolok más emberekkel. Harmadik hiád, hogy egy individualista gazembernek tekinti magát, kiderül, hogy nem is individualista, olyan értelemben, hogy természetesen része a világ egészének a társadalomnak, olyan értelemben individualista, hogy ártani akar más embereknek. Erre szokták azt mondani teljes joggal, hogy az a igazán meghatározó, az Isten az embereket össze kötni szeretné, az ördög pedig az embereket szétválasztani szeretné. Hát a nevés múlva, a Diabolos, ez valami esfélét jelent szó szerinti magyar fordításban. Tehát lényegében itt arról van szó, hogy merre felé tartunk. Alapvetően persze ez a, ez a kettőség megvan az emberben, hogy saját magát egy, egy magányos lénynek a világ közepének tartja. Hát Alapjából még azt kell mondanom, hogy kilétenék, minden élőlény a világ közepének tartja saját magát. Na, eszembe jut egy, azt hiszem, eléggé frappáns kis részlet, Arany Jánosnak a Fülemüle című verséből elmondom ezt a kis részletet, mert azt hiszem elég jól mire gondolok. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt Fülemüle épp a közös gajra üle, a szemelőjénki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel, megköszönvén a napot, melyre im felvirradot, a sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket hol párja költ. Szóval mindazt, ami teri szívecskéjét elteli, mert a szépség, semmi kétség, ő érette hogy csak létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott. Istenem, uram, de szépen fücsöl ez az én madarom. <gül> hát kérlek... <kerem. gül> Uh, így van vége a csodának. Mm -hmm. <gül> Aztán ebből kialakul a történet, valamennyien ismerik ő is oda. Nem az értékesen, nem az, hogy a kis fülemüle úgy véli, hogy ez a világ az ő kedvéért van. Bizonyos fokig nem is véli uh, helytelenül. Uh, itt a probléma ott van, amikor págazza fölki ez az enyém. Ő az, hogy a minden élőlény, hát a élőnek saját magát fenn kell tartania. Ilyen szempontból ő a világ közepe valóban. Ennek a dolognak egy eltolzult formája az, amit Pál Gazda Ez, ez volt éppen a teremtett világ kizsákmányolása saját magam használat. Most az állatot ez a veszély nem fenyegeti természetesen, ez csak az emberrel kapcsolatosan mm. uh, bukkan föl, de az emberek kapcsolatosan mindig fölbukkan a következő, ezzel összefüggő dolog is, hogy hát rendben van, uh, tudomásul kell vennem, hogy mások is vannak, és a világ egyrészt ugyan kétségül én életem van, de másrészt én nekem uh, kezdenem kell valamit ezzel a világgal, ami életem van. A problémát Karácsony Sándor olyan módon próbálja megvilágítani, hogy a mélyelektan ismeri ezt a különbség tételt, hogy az ember belseje voltaképpen két részből áll. Az egyik rész az, amire azt mondjuk, hogy én. Ez az én a, a, a személyiségnek a centrum, a középpontja, ez mozgatja voltaképpen éppen a, a ember cselekedeteit, és ez a bizonyos értelme a világ középpontja tehát, mint, mint láthatjuk egy bizonyos értelme. Viszont itt a karácsony szerint az emberi feladat az, hogy ezt az én nem felszámolik el, e, természetesen nem is lehetne, és nem is volna kívánatos. Hanem a feladat az, hogy mindazt, ami én bennem van, és nem azonos az én azt átlalkítani te vé. Azt a tartalmat, ami az én tartalmam, azt ö, a lehető legjobb mértében átformálni, úgy, hogy ez, ez te veled legyen azonos. Voltaképpen ez, ez a kifejezése annak, amit az előbb mondtam, hogy az Isten terve az, hogy az embereket egyesítse. Egyesítésnek tulajdonképpen ez a pontosan meghatározható módja. Hmm. Tehát, tehát az én iparkodás igyekezetem, az a bizonyos, aminek következtében én bizonyos a világ közepe vagyok. Ezt olyan értelmeket működtetni, hogy ez a, ezt a dolgot minél Hatékonyabban megosztan te veled, mert tudni, mi, mint emberek, tudjuk azt a az értelmüknél fogva, hogy én minden világ körepe, vagyok, de te is az vagy. Hát akkor itt ebből a, a dologba kell megteremteni a egyensúlyt, és a, a világot olyan módon kell rendezni, hogy ilyen módon működhessen. Ha jól gondolom, akkor az, hogy ha csak én én vagyok, tehát ez az egoista ego vagyok, ez azt is jelenti, hogy birtokolni szeretnék, kapni csak, megszerezni, Kiasználni. Ha pedig én a teben teljesedek ki, azt nem tudom másképpen elképzelni, mint hogy ezt a másiknak nyújtom. Tehát magyarul adnom kell, megosztanom, szolgálnom, mondjuk. Most nézzük meg, nézzük meg ennek a dolognak azt a dolog, tehát, hogy hogyan is működik ez, hogyha nem működik. Miután eljutottunk odáig, hogy ha hát bizonyos fokig valamennyien a világ közepei vagyunk, akkor én, akinek különféle terveim vannak veled, mit tudok csinálni? Hát mindenek előtt hazudni fogok. Ez szabolosnak a gondolatmenet mert egyébként, ahogy mondom, téged meg kell téveszt, Ahhoz, hogy én fölötted uralkodhassam, ahhoz neked meg kell győződnöd arról, hogy hát azért én vagyok a fölöttest, tehát mm -hmm. te alárendelt vagy. Miután ez így nem igaz, ennek érdekében érté hazudni kell. A, a, a hazugságot azt esetleg beveszed, és akkor megy tovább a verkli a, a maga zsák utcáján. esetleg nem veszed be, akkor előkapok egy füskős, és jó fejbe csaplak. Ez az erőszak. Miért csinálom én mindezt veled, és a világgal? Azért, hogy téged és a világot a saját magam előnyére kihasználja. Ez a harmadika, ez a ördögi szintháromság harmadik eleme a kizsákmányolás. Hazugság, erőszak, kizsákmányolás. Ez az a világ, ami a pokolba vezet természetesen, mm. és ezt a, a, a világot ilyen módon, ennek a, a, a sátláni háromszá, háromságnak a, a, a működésével stabilizálni nem is lehet tulajdonképpen soha. A modern média manipulációt is csak igénybevölő államnak ez a képlette. A, a karácsony program szerint az volna feladat, hogy a bennem lévőt, nemént azt te vialakítsam. Erről mi beszélünk ez pont ennek a fordítotja. Ami ha van, azt minden estől az én én részévé akarom tenni. Tehát a dolgnak az a lényege, ahogy végső sorom, hogy éledek az egyedül ember létező a világon. Én nekem csak alárendzeim vannak, az én alárendeltjeim azt gondolják, amit én szeretnék, hogy gondoljanak, és azt csinálják, amit én szeretnék, hogy csináljanak. A kizsákmányolás itt azért különösen érdekes, mert a kizsákmányolás fogalma az, úgy látszik, ami a leghatékonyabb a három közül. Tehát a kizsákmányolásban egy gyakorlatilag bűnészessé lehet tenni a másik ember. Messzemült egy dolog, nem tudom, hogy jól gondolom-e, hogy valaki azt mondja, hogy megtetszik neki egy nő, és azt mondja, hogy nagyon szeretlen. Azt mondja, megőrülök magára gyönyörű hajáért, mosolyáért, valamiért, ami nem ő, mondom én magamban, mint kívülálló és ebben már van egy hazugság, mert érdekel a kellemes mosolya, de adott esetben nem annyira érdekli az illetőt az, hogy ki is az a másik, és ezért nyomul. És ez az erőszak, ez mindenképpen megpróbálja a másikat legyőzni, és utána magáévá tenni, kizsákmányolni. Ez most egy nagyon kicsinek tűnő példa, de mondjuk én úgy gondolom, hogy ezt nagyon sok ember átéli. Hallottam egyszer egy, egy megrendítő kis példát a rádióban, egy ilyen 120 decibeles ö, hangerővel járszó, repzenének a egyik fiatal vendégét, a Fagadta riporter, hogy milyen jó ez az ő hangerő, és akkor a, a fiú következőt válaszolta. Ez a hangerő nagyon jó, mert nem kell beszélgetni. Na most egy eléggé tipikus uh, példa, az, ugye, hogy, hogy ki vagy te vagy ki az a másik, az leginkább beszélgetésből tudhatja meg az ember, másképp nem igen. Most az, hogy nem kell beszélgetni, hál' Istennek, ez azt jelenti, hogy igazából engem nem érdekes. Na ez a, ez a, a dolognak a kifordítása. Hát a kizsákmányolás ebbe is benne van, de hát, hát egyetlen az a értelmetlen szó, hogy, hogy fogyasztói társadalom, az hagyj kifejezése a, a kizsákmányolásnak. Egyébként a dolog azért értelmetlen, mert fogyasztói nincsen. A fogyasztás egyéni aktust tud mm. az nem társadalom. Tehát a fogyasztói nincsen, a társadalom fogyasztói felszámolása, körülbelül ilyesfélét lehet mondani, hogy ez, egy, ez lenne pontos szó. A fogyasztói társadalom mindent hallgatom, hogy kérlek, hogy felejtsék mert ez egy értelmetlen szó. Ez olyan, mint azt mondanám, hogy, hogy, hogy mondom, forró, hó ember. A dolog azért látszik veszélyesebbnek, mint az eddigi kísérletek, mert a fogyasztói társadalom szlogennyével tényleg lehet tenni a De akkor hogy kéne ezt mondani? társadalom fogyasztói felszámoláson. Szóval, hogy folytassam a dolgot televíziót nézni, az kimondottan egyéni, magános tevékenység. Ha bámuljuk a tévébe a való vagy a francozi misodát, akkor innentől fogom, nincsen közünk egymáshoz lényegében semmi, és hogy kisgyerekek, akik az életöztől legmagasabb, itt tartanak, akkor az nagyon-nagyon tragikus és fenyegető előjel lehet. Ugye elfásult felnőttek, már van mindenből is, ülnek a bámúton üvegesen a, a tévé előtt, öm, az még hagyján, de ha már, a, ha már a hat éves kisgyerek csinálja, akkor az már nagyon-nagyon súlyos öm, dolog azt kiszem is. Itt ténylegesen arról van szó, pontosan erről, hogy a, a szétválasztás, de egy biztos az a kisgyerek, aki a tévét bámulja, az kétségű fogyasztó. Fogyasztásban a számomra azonnal jelenik a manipuláció is, hisz amit fogyaszt, az azt jelenti, hogy készen kapok ebben az esetben gondolatokat, akár Rossz indulatok, akár semmiféle ö, indulat nincs a, a manipulációban. Ez a tény egyszerűen ebből következik, hogy én mások gondolatét fogyasztom, tehát nem a saját ö, tapasztalatommal tapasztalom meg a világot, hanem, hanem a mások által interpretált dolgokat egy az egyben nyelembe. Tehát mindenképpen manipulálva vagyok, akarva, akaratlanom. Erről eszembe az a régi vicc, hogy az én kutyám a legósabb kutya a világon, mert csak rágott húst teszik. És hát kirágja meg neki. Hát ő maga előbb megrágja, aztán megeszi. <gül> <gül> ez a kutya, ez egy okos kutya ezek szerint, de meg kell mondjam, hogy az ember már nem ilyen okos, mert a mi számukra már megrágják. De már kutyának is megrágják, mert ha veszel, a veszel, kutyának egy kutyakonzerve, az egy fépés valami, tehát szegény kutyának már hát hánja, az, az a a hogy társadalom ezeknél kutyaszintig is elér, de mindesetre minélkünk a szellemi táplálékot már igencsak meg szokták rágni. Ez valóban elvezet azok az elszigetett ívizumot, az, az egész világ abban, hogy minden küldögél egy külön szobába, és mindenki a külön szoba maga külön televíziót bánulja. De ez nem csatol vissza mindjárt a dialógushoz, hisz ha készen kapjuk a dolgokat, és nem magunk jövünk rá, ezzel szemben mégiscsak kell, hogy létezzen egy olyan eszköz, amiről a múltkor beszéltünk, aminek a dialógus és ugye a civil önszerveződésnek az egyik legfontosabb alap gondolatának is lehetett minősíteni, amiben... Én magam jutok megértésre, amiben nyilván benne van sok más embernek a gondolata is, de valahogy nekem kell megemésztenem. Az igazság úgymond belőlem kell kiszakadjon, és nem egyszerűen csak elismétlem azt, hogy biztos ez az igazság, mert sokan mondták. Van egy mondat evel kapcsolatosan, a, a misztikus tanító Eckhardt mester mondotta, úgy hangzik, hogy él az, ami belülről mozgatja önmagát, de amit kívülről mozgatnak, az nem él tökéletesen logikus. Itt megint visszótanék erre az emberképre, hogy én és nem ér. Tehát az a valami, ami az énből indul ki, az a valami az én szerves részem. Tehát, tehát ami ebből indul ki, az kapcsolódik minden előzményemhez, az én múltamhoz, és ez, az, ez a szerves dolog. Tehát egyáltalán így épül föl az emberi tudat elemenként különféle hatásokra, meg átörökölt és szerzett összönszerű dolgokra, így épül föl az én, és ez az, ez az a valóságos tudás, ami az ember egy papagá is el tud mondani egy nagyon bonyolult, hosszú mondatot. A papagány híván nincsen fogalma arról, hogy mit mond. De én, aki meg tudna valógyan beszélni, meg ezzel együtt gondolkodni, én azért tudni fogom, hogy ez a mondat mit jelent, és mi az értelme. És hogyha a papagár hallgatunk, úgy lábuk, mint az a bizonyos öreg néni, mert úgy történt a dolog, hogy becsönget a postás egy, egy lakásba, kiszól egy hang. Ki az? A postás. Ki az? A postás. Ki az? A postás! Ki az? A postás! Ki az? A postás agyát előnti a vér, gutaütés kap összesik az ajtó előtt. Jön haza a rögnéni, látja, hogy ott fekszik egy ember az ajtó előtt, csodálkozó kéri, ki az? Mert bent ha? A postás! Szóval, így, működik, így működik a mechanikus, tehát gondolkodási értelmű való, való beszéd. Jó, ebben az esetben a papagája főszereplő, de ebben a dologban nyugodt embereket is, annak segyre többet bele tudunk helyettesíteni. A Miklós Jendrével 2090-ben készült beszélgetés befejező részét két hét múlva hallhatják. Bányai Gézabú csúszik